Вътрешната работа на ученика Беше тиха и ясна пролетна вечер. Бяхме насядали около нашия обичан учител под дърветата на двора. През колоните се виждаха звездите, чуваха се тихите подсвирквания на штурчетата. Има часове, които велики и разумен свято далече подготвя. Те звучаха като пълен, но го на корт. Изпяхме няколко песни и после в настаналата тишина някой повдигна въпроса за вътрешната работа на ученик. Учителя каза Молитвата е най-силният акт в човешкия живот. Тя концентрира в едно мислите, чувствата и волята на човека. Такава молитва е мощна. Тя върши чудеса. Молитвата е най-красивата работа. Тя е разговор с Бога. Няма по-важен момент от този. Човек да зърне лицето на Бога. Колко е красиво сутрин, щом станеш да разговаряш с вечния. Който не се интересува от Бога, постепенно губи силите си и изостава назад. Като мисли за ангелите, човек е в ангелския свят. Като мислите за Бога, вие сте в божествения свят. За който свят мислите, в този свят живеете. Една среда ви търпи известно време, а после излизате в друга. Рибите бяха във водата. След време, напредналите от тях излязоха в по-рядка среда. При голямото притеснение, в което се намираха, дойде им на ум, че има друг живот. По-благоприятен? в по-рядка среда, над водата. И така станаха птици. Също и човек, като се намери при стеснителни условия, излиза горе, при Бога. Днес излизате, утре пак. И най-после влизате в един по-висш живот. Идеята създава формата. Законът е такъв. Ако мислите за добър човек, в ума ви ще се яви светлината, а в сърцето ви — топлината. Ако мислите за лош човек, в ума ви ще се яви тъмнина, а в сърцето ви — студ. Този закон е за нашите отношения към Бога. Като влизате във връзка с Бога, в съзнанието ви ще се яви светлина, а в душата ви — дълбок мир. Влезете ли във връзка с ангелите, пак ще се изпълните със светли мисли и възвишени чувства. Като мислите за растенията и животните, и те влияят върху вас. Законът гласи, за каквото мислите, с това се свързвате. Чрез молитвата човек влиза във връзка с Бога и с напредналите същества. Тогава Бог разправя на човека за любовта. И за разумните същества. Като станете сутрин, отправете съзнанието си към реалността. След това, каквото и да правите. Дали ще учите? Дали ще копаете? Обърнете се към невидимия свят за помощ. А вие сутрин веднага започвате работа, забравяте за великата реалност, за разумните сили в природата. Един закон гласи, когато човек отправи съзнанието си към реалността, тя пребъдва в него. А когато отправи съзнанието си към сенките, той живее в сенките. Молитвата и съзерцанието са усилие на душата, за да се изкачи тя на високо място. Така идва прилив на умствена енергия с това се улеснява работата на съзнателния човешки живот. Да се молите и да съзърцавате, това значи да отправяте своя доклад към онзи велик център, от който сте излезли. За какво ще дадете доклад? За работата, която сте свършили. В отговор на това ще стане правилна обмяна между вашите мисли и чувства, и тези на съществата от възвишения свят. Ако някой мисли, че може и без молитва, съзерцание и размишление, той е на крив път. Като се молите, вие се самоопределяте. Като се молите, вие сте в непреривна връзка с цялото битие. Като знаете това, не спъвайте този Естествен процес във вас При молитвата човек получава енергии от божествения свят Законът на молитвата е същият, както законът на храненето Когато се лишава от храна, човек усеща някаква липса Когато душата се лишава от молитва, също усеща липса Молитвата е вътрешна нужда на душата Молитвата е реалност, а не сянка. Това, което в даден момент дава сила на ума, сърцето, душата и духа, е нещо реално. Молитвата е съзнателна работа на човешката душа. Като се моли, душата излиза извън обикновеното съзнание. Този процес наричаме излизане от тесния черток, в който живее човек. Молитвата наподобява простирането на крачето на Амебата, за да хване храната си. Това е непреривен процес. За да дойде новото в човека, той всяка сутрин трябва да отправя ума си към великия център на света. Молитвата е закон за поливане. Чрез нея се привличат всички добри влияния. Когато човек се моли, всичко около него трябва да расте и да се развива. Когато човек разбере великия закон на молитвата, ще стане истински човек, ще стане един от великите адепти. Виждали ли сте как ангел се моли? Молитвата е първият метод чрез който започваме изучаването на божествения език. Ако не се молите, никога няма да го научите. С молитвата изучаваме езика на Бога. Ние още не знаем езика на Бога. Истинската молитва подразбира вглъбяване, уединение. Никой да не вижда, когато се молите когато търговецът се моли, трябва да забрави търговията си. Всички вземания давания. При друг случай, учителя каза Молитвата е един от начините да познаете Бога като любов. Тя води към любовта, към доброто и възвишено състояние, което имате, да помогнете, да простите на ближния си, да повдигнете падналия. Това се дължи на момента, който вие сте прекарали в скришната си стаичка. Човек трябва да се моли, за да не отвърне Бог лицето си от него. Страшно е, когато Бог скрие лицето си от човека. Тогава настъпва такъв мрак, студ и самота, каквито човек не е изпитвал през живота си. Светията получава своето знание чрез молитва, съзерцание, размишление и наблюдение. Светията се моли дълго време, докато се вдъхнови и тогава получава нови мисли. Дето и да сте, в каквото и положение да сте, отделяйте половин, или един час да мислите за Бога. Така се разширява съзнанието. Да мисли човек за великото разумно начало, за великия център на битието, това струва повече, отколкото всички материални богатства, с които се разполага на земята. Мисълта на Бога обновява, подмладява, и самото физическо тяло, защото енергиите достигат и до него. Каже ли някой, че не трябва да мисли за Бога, той изпада в положение на сираче, останало без майка и баща. Ходи изпокъсан, немил недрак. Тогава паразитите започват да го нападат и той изгубва посоката на живота си. Говоря символично. Ще направя превод. Когато човек престане да мисли за Бога, той става уязвим. И тъмни, и изостанали същества го нападат. Човек не може да придобие нещо, ако не се моли. Молете се, за да идва повече светлина в съзнанието ви. По-културни същества от ангелите няма. Следващата фаза, в която човечеството ще влезе, е фазата на ангелите. Тогава нашите груби тела ще бъдат променени в динамични. Те ще бъдат съставени от по-финна енергия. Как ще се създаде последната? Чрез молитва, съзерцание и размишление. Или казано друго яче, молитвата е метод за организиране на духовното тяло, новото тяло, в което човек ще живее. Питам, сегашните учени и философи по колко пъти на ден си спомнят за Господа? Причината за нещастията на сегашните хора се заключава в това, че те не си спомнят за Господа. Молитвата е метод за разрешаване на най-трудните задачи. Съмнението, подозрението, неверието и ред други отрицателни мисли и чувства са причина за повечето болести в човека. Чрез молитвата човек се справя с тези отрицателни състояния. Магическа сила има в молитвата. Достатъчно е да произнесе човек един стих от Евангелието, с желание да го разбере, за да дойде Христос да му помогне. Той ще внесе светлина в ума му и ще оправи работите му. Молитвата повишава вибрациите на човешката аура. Чрез това човек става неуязвим за по-низшите околни влияния. Чрез молитвата. Човек се огражда от тревогите и страховете на света, те не могат да проникнат в него. Когато човек се моли за реализиране на едно свое добро желание, невидимият свят всякога помага. Болен си, помоли се на Бога и в скоро време ще оздравееш. Няма нещо в света, което човек като е поискал, Бог да не го е направил. Светът представлява желанията на тези малки същества. Каквото те са пожелали, Бог го е направил. Ако всички биха се обърнали към Бога с молба, Господи, ние употребихме всички методи за управяне на света, кажи ни ти един начин по който да го управим. И ако се помоляха от сърце, методът ще дойде. Този начин е много прост, но като го приложат, ще дойде Господ в света и ще помогне на хората. Няма живо същество в света, малко или голямо, на чието зов Бог да не е отговорил. Няма случай Бог да не е отговорил на неуредиците във вашите пощи. Оредете пощите си. Пощата от невидимия свят тръгва на време, но докато стигне на земята, писмата се загубват някъде и се бавят с месеци. Красиво е човек да съзнава, че заема място в ума на Бога като има това съзнание и се обърне към Бога с молба за нещо, молитвата му ще бъде приета. Искайте от Бога да живее във вас и да се проявява чрез вас. Единственият, който преобразява хората, е Бог. Всички търсят смисъла на живота. Смисълът на живота се заключава в общението с Бога. Най-благоприятните часове за молитва са ранните часове след полунощ. Например, 3 часа, 5 часа. Псалмопевецът казва: Господи, на ранината призовах. Това значи, че на ранина, преди изгрев, ще се занимая с най-великата работа общение с великия център на битието, за да придобия енергията с която да свърша работата си през деня. Където и да иде човек, каквато и работа да започне, той се нуждае от енергия. Остави ли се на влиянието на света, светът ще го изкара вън от релсите на неговия живот. Сутрин, като станеш, ще имаш една основна мисъл. Ще се отвориш като един цвят, Христос е прекарал цяла нощ в молитва. Защо? Защото през тези часове той си е изпълвал като акумулатор с енергията, която е харчил през деня. Човек трябва да се моли, да работи върху себе си, за да се подготви за новото, което днес идва в света. Колко време трябва да се молиш? Непрестанно. Молитвата не подразбира, че ти трябва да се спреш и по цял ден да се молиш. Ти можеш да се движиш и пак да се молиш. Работата не изключва молитвата. Постоянно можеш да се молиш. Само онзи, който живее в закона на любовта, само той има разположение да се моли. Каквото прави? Той всякога е в молитва. С други думи. В живота на любещия човек всичко е молитва. Майката казва, че ни е останало време да се моли, понеже е имала деца. Онзи, който се чедерва, казва, че не му остава време да се моли, понеже се чедерва. Онзи, който пише, Казва същото. Всеки казва, че не му остава време за молитва, за съзерцание и размишление. А пак то най-първо е молитвата, а после са другите работи. Защото най-първо ще дишеш, а после ще работиш. Иначе не можеш да свършиш работата си. Онези, които не се молят, не са способни ученици. Най-лениви, най-неспособни, най-недаровите ученици са тези, които не се молят. Дайте една тема на един неспособен ученик, той ще каже – отде се намери тази тема? Ще се молите и когато сте разположени, и когато сте в противоречия, и когато имате тъмнина в съзнанието. Човек може да се уедини и в сред хората. Уединението не е външен процес. Ще ви дам едно правило. За всеки човек има една божествена вълна, която го подема. Като станеш сутринта, не бързай веднага да отидеш на нивата. Спри се, работи вътрешно, за да дойде тази божествена вълна. И тогава отиди и започни работа. Ти може да си най-простият човек, но посетилите Божествения дух, от тебе все ще стане нещо. Ако в молитвата не участва мисълта, чувството и действието, тя не е истинска молитва. Да влезеш в скришната си стаичка, това значи да влезеш в своята девствена душа. Тогава ще разбереш... Дълбокия смисъл на нещата. И защо живееш? Молитвата е толкова по-определена, колкото съзнанието е по-високо. Когато някой изпадне в затруднение, казвам му, моли се да влезеш във връзка с разумните същества, които могат да ти помогнат. Някой казва, че се моли, но няма отговор. Причината е, че съзнанието му не е будно. Човешкото съзнание е подобно на радио, което приема и предава звуковите вълни от пространството. Учените хора казват, че над земята има един пояс, който отклонява вълните и препятства изкачването им. С това може да се обясни, защо молитвата на някои хора не може да се издигне по-високо от тях. Колкото е по-будно и по-високо съзнанието на човека, толкова е по-голяма вероятността молитвата му да бъде приета. Какво се иска от човека, за да бъде в общение с невидимия свят? Трябва да има своя радио. Той го има. Като отправите молитвената мисъл нагоре, ще се пазите от вълчите вълни. Съмнението, неверието, Безлюбието са вълни от вълчи характер, които се образуват в австралния свят. Те се отразяват вредно върху човешкия дух. Мъчнотиите в живота на човека са нападения от тези вълчи вълни. Те влияят върху неговите молитви и пречат за тяхното изкачване. Те пречат и на добрите желания. Човек се моли по-добре, когато го гонят. Когато те поставят на големи страдания, изпитания и гонения, тогава се молиш както трябва. Докато огнището на сърцето не се сгорещи, молитвата не може да стигне до Бога. Човек не може да се моли за нечисто място. Трябва да отидете на чисто място. Молитвата трябва да се предаде от чисто място. Когато човек се моли, трябва да бъде конкретен пред невидимия свят. Иначе молитвата прилича на заявление, в което не е изложено какво се иска. И тогава тя остава без последствие. Ако бих се молил сега, ще да искам от Бога сила, знание, мъдрост, Любов, истина и свобода. Когато човек се моли, трябва да иска най-малкото, но същевременно и най-необходимото. Молитвата е прията, когато има предвид волята Божия. Направете следния опит. Вдълбочете се в себе си и кажете. Господи! Готов съм още сега да изпълня Твоята воля, която движи всичко живо в света. Или кажете, ако съм намерил благодат пред Тебе, нека да почувствам радостта Ти в името на Твоята любов, мъдрост и истина. Знаете ли какво ще почувствате? Ще почувствате такъв трепет, какъвто никога не сте почувствали. Ще се почувствате възродени. В един момент, човек може да преобрази лицето си. Обърни се към Господа и му кажи – Господи, дори ме в огъня на Твоята любов. Или кажи – Господи, какво искаш да направя за възтържествуване на царството ти на земята и за осветяване на името ти между човеците – един важен закон гласи, когато се молиш на някого, молитвата ти добива магическа мощ само тогава, когато се придружава с любов към него. Сега, за пет минути, нека се концентрираме и да изпратим една добра мисъл към целия свят. Законът е, ако изпратите тази мисъл както трябва, работата, която ще извършите, може да е равна на работата, която сте свършили през целия си живот.